У факті другому поет показує, як комсомольці депо Полтава замість попередніх 96 годин стали відремонтовувати потяги за 27, 23, 19, а потім і за 15 годин. Не ж серед утих хвилених віршів є такі «Республіка ночі не спить, напайок себе посадила, виростає як дуб, випускає потужне гілля, і заводи республіки не тільки пихкають димом, а й виконують і перевиконують плян». Або такі Самсон сопе, сон сам сипе соп, або ще й такі бомби, намби, лобомби і амба або бамби-бублики. Розгортаю друге число журналу, а саме за 1932 рік, і погляд мій падає на рядки поеми Андрія Михайлюка: Безмежне поле, довге, як екватор, подзвонюючи риє культиватор. А коли день ніч чорне переверне, лише трактор тут гурчатиме вночі. Для трактора невтомність характерна. Отаке на протязі двох сторінок з лишком по два стовці на кожній. Читаючи ці неремовані чи навіть ремовані і неритмовані рядки, здаєш собі справу з того, яку величезну роботу пророблено за останні роки над мозками юнацтва, щоб остаточно вивітрити з них уявлення про те, чим є душа і мистецтво, щоб обернути складний психічний апарат на невибагливу грамофонну платівку, що викрикує шабльонові сполучення слів, позбавлені будь-якого змісту які мають лише бути супроводом какофонії розперезаного хаосу. Порівняймо рецепт дадаїста-тріста на цари, як писати вірші. Взяти газету, дрібно покраїти, перемішати шматочки в капелюсі, витягувати і по черзі занотовувати слова. Я певен, що вірші, писані за таким рецептом, були б у сто раз талановитіші від щойно цитованих, бо вірю в мудру логіку сліпого випадку, проти якого логіка вихорошеного інтелекту – ніщо». Проти засмічення української літератури виступили поети неоклясики, і виступ той полягав тільки у факті демонстрації власної творчості, як оригінальної, так і перекладної. 15 березня 1925 року вони читали свою продукцію на вечірці, влаштованій Вуан. Реакція з боку найманців, кар'єристів і тих, що бачили своє становище письменників, загроженим несподіваною конкуренцією, була страшна. Насамперед виступив на вечірці літератор лісовий а по ньому якийсь мордатий тип, що з'явився під самий кінець, і, не чувши читаного, почав доводити, що такі вірші почуєш тільки в прайських каварнях, збирається реакційна еміграція. Филипович негайно ждав гостру відсіч на його слова. Через день 17 березня з'явилася під заголовком «П'ятеро з Парнасу» у більшовику стаття Лісового, зміст якої далі коротко переказую. Вступне слово Филиповича зі скаргами на кризу в поезії. Поетів хоч греблюгати, а поезії, як кіт наплакав. Та й отає, нудна, одноманітна зі своїми молотками та тракторами. Все лихо від того, що сучасні поети не хочуть учитися. У тих п'яти висококваліфікованих поетів з милости Божої, звичайно, дослівно так не було сказано, але справа не в словах, а в змісті. У сучасних 150 графоманів – негармонійний стух молотків, гудки, що дратують тендітне вухопарнастя, противний свист та торохтіння трактора. Хіба це поезія? Зараз у нас мирне будівництво, яке може добре йти тільки під лагідні звуки алегії Максима Рильського, самого Филипповича і екзаметри Зарова. Це і є поезія, що найбільш відповідає сучасності. Три перелічених поети плюс Дрейхмара та ще Бурдгард, Хоч вони не утворюють ніякої організації, всі разом і кожний, зокрема, врятувують сучасну поезію і показують молотобойцям-графоманам правильні шляхи. тремтіння зор, човни, кохання – а взагалі інтелігентське тремтіння і абстракція вічно-людська. Це зміст. Форма класична. Про сучасність п'яти поетів та їхні симпатії яскравіше ще свідчать їхні переклади. Кого вони перекладають? Стародавніх латинських поетів – Люкреція, Каро, Овідія, французьких – Леконт, Деліля, Бодлера, Артюра Рембо, з польських – Міцкевича. Далі, що говорилося в цій рецензії, ніби сам Заров наприкінці відступив від своїх позицій та знизив свій тон – та ніби Могилянський відрікався від своїх товаришів-неоклясиків. Це доводилося або тим способом, що перекручувалися слова про їх цитуванні, або подавалися уривки речень, не доведені до кінця. Зрозуміло, що таке трактування теми викликало обурення тих, що були зачеплені рецензентом. На статтю його зреагували по черзі Зеров, Могилянський і Филиппович. У своїй відповіді Зеров казав «Моя кінцева промова не була жадним відступом з позиції чи то зниженням тону», «Ні себе, ні своїх товаришів я ні в чому не вигорожував». Слів про чисту поезію і чисту науку, в тому розумінні, яких подає референт більшовика, я не говорив. Лісовий, очевидно, прийшов на вечірку з готовою думкою –